Insyaallah hari ini kita akan sambung balik perbincangan kita dalam diskalil ini Abu Musab al-Zarkawi menyatakan para pendahulu kita yang soleh telah berhasil meraih keunggulan dalam memunculkan semangat dan cita-cita yang tinggi. Mereka telah memberikan andilnya. Ataupun mereka telah pun ikut serta pada setiap bahagian pintu daripada Islam ini Mereka ambil bahagian dalam setiap keutamaan Di dalam ibadah, engkau tidak akan melihat mereka Melainkan sebagai orang-orang yang senyantiasa ruku' dan sujud Khosyok, menangis dan tunduk patuh di dalam mencari ilmu Mereka rela berpisah dengan isteri dan anak Pergi dari tempat ke tempat Meninggalkan tempat Nikmatnya tidur Dan mereka jual barang berharga Ada pun dalam jihad Maka itu adalah perbincangan yang Sangat mengharukan Sebab ketika mereka melihat Jihad memiliki keutamaan yang tiada tandingan memiliki kebaikan yang tak pernah habis maka jiwa mereka pun terbang menyongsongnya mengikutinya semangat mereka meletup untuk meraihnya mereka pun menyinsingkan dengan baju untuk berjihad dengan serius dengan sungguh-sungguh mereka berangkat memerangi orang-orang kafir dan para pembangkang Mereka siapkan pasukan Mereka korbankan harta dan segala milik mereka untuknya Mereka jual nyawa untuk dipersembahkan kepada penciptanya Maka sungguh pantas jika Allah membalas mereka dengan syurga yang tinggi Sejarah kita telah mencatat Kisah-kisah seperti ini Yang semuanya menunjukkan betapa tingginya semangat dan cita-cita yang mereka miliki Ketika terjadi fitnah enggannya manusia membayar zakat Suasana kacau dan ujian yang berat muncul Masalah ini terlihat meragukan Bahawa di kalangan tokoh-tokoh sahabat Nabi Maka dengan tegas Abu Bakar As-Siddiq menyatakan sikapnya. Demi Allah, aku tidak akan membezze-bezakan antara solat dan zakat. Sungguh akan kuperangi orang yang membezze-bezakan antara keduanya. Umar berkata, akhirnya kami berperang bersamanya dan kami pun tahu bahawa ia benar. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah Al-Utbili ia berkata, aku masuk ke kota Madinah Maka kulihat orang-orang senang berkumpul Kemudian aku melihat seseorang mengucup kepada seseorang sambil berkata Aku menjadi penembusmu Kalau bukan dikarenakan kamu Tentu kami semua sudah binasa Aku pun bertanya Siapakah orang yang mencium dan siapa pula yang dicium? Orang-orang memberitahu itu adalah Umar mencium kepada Abu Bakar Kerana perang yang ia lancarkan kepada orang-orang murtad yang tidak mahu membayar zakat sehingga akhirnya mereka mahu membayarnya kembali dalam keadaan yang hina dan daripada Ummul mukminin Aisyah berkata ketika Nabi SAW wafat Abu Bakar harus memikul beban yang sekiranya beban itu ditimpakan kepada gunung pasti gunung itu akan hancur, kemunafikan bermaharaja leila di Madinah, bangsa Arab berbalik menjadi murtad demi Allah, tidaklah mereka berselisih dalam sebuah permasalahan Kecuali Abu Bakar datang menentukan apakah itu harus ada atau tidak ada dalam Islam. Ketika itu, Abu Bakar as siddiq berdiri sekukuh gunung. Ayah dan ibuku menjadi penebusnya yang menjulang sebagai benteng pembendung arus kemurtadan. Berteriak dari hatinya yang paling dalam dengan penuh tawakal kepada ropnya. Wahyu telah habis. Islam telah sempurna. Takkan ku biarkan Islam dihancurkan selagi aku masih hidup jadi akhir kalimah yang dikeluarkan oleh Abu Bakar ini sungguh sebuah kalimah agung yang keluar dari lisannya, terungkap dari hatinya, sebuah kalimat yang menggariskan jalan yang jelas yang harus ditempuh oleh sesiapa pun dari umat ini semangat yang tinggi, keteguhan tawakal, kukuh di atas kebenaran Sampai di situ sahaja insya-Allah kata-kata Asy-Syeikh Abu Musab Az-Zarkawi. Jadi akhir dalam hal ni wallahu a'lam bis-shawab. Sedikit penjelasan yang ana boleh berikan kepada antum. Umat ini memerlukan manusia-manusia yang berhati berani, berhati kuat nak memanggul balik tanggungjawab ini. Umat ini memerlukan mereka-mereka yang sanggup mengorbankan nyawa dan harta mereka untuk Allah Mereka sanggup untuk membawa senjata Tak kiralah apa pun jenis senjata Kalau dahulunya pedang Kalau sekarang mungkin M16, mungkin AK-47 Atau lain-lain senjata yang semakin mantap, semakin maju sekarang M4 dan sebagainya Tak kisahlah tapi, yang pentingnya kita menggunakan senjata-senjata ini untuk mengukuhkan agama ini. Adakah kita rasa hidup kita ini nak kita teruskan dalam keadaan seperti biasa, macam manusia-manusia lain? Mereka-mereka ini kita melihat bahawa hidup mereka ini tetap dipenuhkan dengan kenakmatan duniawi. Apabila mereka bangun daripada tidur yang mereka fikirkan ialah tentang bagaimana nak mengisi perut mereka Bagaimana nak memenuhkan selera nafsu mereka Adakah ini yang menjadi satu inspirasi ataupun jati diri kita? Tak Kita bukannya manusia-manusia Yang mereka-mereka ini daripada kecil dah terdidik Dah besar nanti kamu kena dapatkan kerja yang elok Kamu kena bantu mak ayah Kamu nanti menjadi harapan bagi keluarga Ada juga anak-anak yang dia dah plan dalam otak dia Dia rancang dalam otak dia Aku nak kerja rajin-rajin Nanti aku nak cuba dapatkan kerja yang baik Beli kereta, beli rumah Berkahwin Inilah sesuatu yang ada dalam pemikiran mereka mereka punya pemikiran semuanya sama Yang mereka fikirkan ialah tentang dunia mereka Tetapi Islam bagaimana? Ah, ini masalahnya Kita nak manusia-manusia yang hidup ini Hidupnya itu menjadikan Islam sebagai satu keutamaan Sehingga mereka sanggup untuk melakukan apa sahaja demi Allah dan Rasulnya Mereka sanggup untuk menjadi manusia-manusia yang memberikan nyawa mereka untuk Allah yang memberikan hidup mereka untuk Allah inna as wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin mereka menjadikan solat mereka ibadah mereka hidup mereka mati mereka hanya untuk Allah Rab sekalian alam Itu yang perlu kita Tegaskan dalam kehidupan kita Itu yang menjadi satu tanda aras Dalam nak memacu hidup kita ini Menjadi manusia yang Betul-betul nak dekatkan diri Dengan Allah Jadi akhi Kita perlu berubah Kiranya hati kita tidak pernah Menjadi hati yang betul-betul bersemangat untuk menegakkan kembali agama Allah ini Kita perlu berubah Kita perlu menjadi manusia yang hidup kita ini bukan lagi untuk dunia Sebaliknya kita jual kehidupan dunia kita Untuk mendapatkan akhirat Untuk mendapatkan kenikmatan yang Allah telah janjikan kepada kita Ah ha, ini yang perlu ada pada kita. Ini yang perlu kita lakukan. Menjadi manusia yang menukar kehidupan dunia mereka untuk mendapatkan akhirat. Wallahu alam bissawab. Ini jelas sebagaimana yang Allah Taala telah firmankan dalam al-Quran iaitu dalam surah An-Nisa Surah yang keempat tujuh puluh ke empat. Bilamana Allah Taala berfirman: "A'uz bil-Lah min al-Shaytanir rajim, fal-yuqatil fi sabiilillahilladzina yashron al-hayat ad-dunya bil-akhirah, wamil-yuqatil fi sabiilillahifayyuktal awyuglib, fasofnatihij ajaran azima." Maksudnya Kerana itu hendaklah Orang-orang yang menjual kehidupan dunia Untuk kehidupan akhirat Berperang di jalan Allah Dan barangsiapa berperang di jalan Allah Lalu gugur atau memperoleh kemenangan Pasti kami akan berikan pahala yang besar kepadanya Jadi Allah Ta'ala dalam ayat ini Dengan jelas tunjukkan kepada kita satu perkara Apa dia? Perlunya kita tukar kehidupan dunia kita untuk mendapatkan kehidupan akhirat Macam sistem butter Sistem butter ni apa? Sistem tukar barang Kalau kita melihat sistem tukar barang ini adalah sistem di mana kita nak dapatkan satu keperluan Contohnya kita nak dapatkan beras kita tukarkan dengan apa yang kita ada. Contohnya mungkin yang ada pada kita ialah gandum. Kita pun pergi pada orang yang ada beras. Contohnya petani-petani yang buat sawah ladang dan sebagainya. Okey, dia ada beras. Okey, kita nak tukarkan gandum ni dengan beras. Ah, ha, itu sistem barter. Kita ambil dia punya beras, kita bagi dia gandum kita. Itu contoh sistem barter. Tapi sistem barter yang Allah kenalkan ini kita kena berikan dunia kita kepada Allah untuk Allah berikan syurga kepada kita maksudnya apa? maksudnya kita kena bagi jiwa kita dan kita kena bagi harta kita untuk Islam untuk berjihad fi untuk memerangi golongan kuffar golongan munafik sehingga dengannya kita ini akan menjadi orang-orang yang Orang-orang yang berperang di jalan Allah ha, Ini dia Kalau kita nak berperang di jalan Allah Ini yang perlu kita lakukan Kena sanggup nak memberikan nyawa kita Jiwa kita, harta kita Kita tak rasa ada masalah kalau kita melihat dari segi Nyawa kita, diri kita Kita berikan untuk Islam Kita tak kisah masa kita habis untuk Islam Walaupun nantinya mungkin Anak kita, isteri kita akan mula mengomel Abang Kenapa abang? Sejak akhir-akhir ni Abang ni asyik keluar je Cari mak janda ke bang? Ok Itu yang ditanyakan Itu yang mereka pelikkan Sampai-sampai kita banyak masa kita untuk Islam Isteri bukan tak tahu apa yang kita buat mereka pun Maksudnya sekadar bergurau lah Wallahu'alam bisawab Dan kita ini Wallahu'alam bisawab Kena ubah diri kita Sering kali anak katakan perkara yang sama Kita kena ubah diri kita Kita kena bagi masa gitu masa kita ni jangan kita risau jangan kita ragu-ragu untuk kita serahkan kepada Allah itu masa nyawa kita ni jangan ragu-ragu serahkan untuk Allah berperang walaupun akibatnya kamu mati pun tak takpe kenapa nak takut kenapa kita nak risau sedangkan syahid itu adalah sesuatu yang patut menjadi cita-cita tertinggi bagi kita Dan kita bagi hidup kita ini kepada Allah Kalau dahulu kita hidup cuma untuk memenuhi keperluan hidup kita Makan pakai kita, keperluan anak isteri kita Namun kini, yang kita utamakan ialah Islam kita berperang fi sabillillah untuk mengembalikan Islam kembali pada kedudukannya semula, untuk mengeluarkan ummah ini daripada kezaliman, penindasan, kehancuran, untuk mengajak kembali manusia-manusia yang kufur kepada Allah supaya mereka kembali menyembah Allah semata-mata. Ha, ini antara tiga tugas kita yang utama Wallahu'alam bisawab Jadi kita kena sedia memberikan hidup kita Harta kita Jangan risau Untuk kita bagi harta kita Fisabilillah di jalan Allah Kalau bab makan Kalau bab keperluan untuk anak isteri Kadang-kadang kita tak pernah kisah Kita belanjakan sahaja tetapi kalau kita nak bagi pada mujahid kita kadang-kadang begitu kisah kita kadang-kadang bagi RM10, RM20 bukan anak-anak memperkecilkan kebaikan itu tapi anak-anak tanyakan kepada antum apa yang RM10, RM20 dapat di aa, dapat maksudnya kat sini alam bisawab, setakat mana RM10, RM20 ni dapat memberikan kebaikan kepada mujahid nak beli senjata peluru ke apa ke apa ke Wallahu'alambisawab Kecil sangat 10-20 ringgit tu Dalam zaman sekarang ni 100 pun bukan satu nilai yang besar Kita pun tahu Tapi kadang-kadang kita buat tak tahu Asal bagi, cukuplah Sikit banyak, tak kisahlah Untuk aku, semuanya aku ambil untuk Islam sikit-sikit cukup lah. Memaindailah. Okey lah. Daripada tak bagi langsung. Itukah sifat kita. Sedangkan tadi kita kata aku ni kerja untuk Allah. Ya yeah, ke untuk Allah? Ke untuk diri kamu? Anak kamu, isteri kamu. Ah ha, ini yang kita kena renung-renungkan balik. Untuk siapa sebenarnya? Untuk apa sebenarnya? kalau untuk Allah, untuk Allah lah. Kalau untuk manusia, untuk manusia. Kan jelas kat situ. Wallahu alam bishawab. Sebab itu akhir dalam hal ni, ana ingatkan kepada antum, ana ingatkan kepada diri ana sendiri. Islam ini perlu kepada pembelaan. Kena ada manusia yang sanggup nak memberikan hidup dia Harta dia untuk Allah. Sanggup untuk melakukan apa saja demi Allah. Sanggup untuk membawa Islam ini bersama-sama dalam kehidupan dia. Dia ini hidup bersama Islam. Islam itu umpama satu roda. Bila Islam itu di atas, dia pun di atas bersama dengan Islam. Dan bila Islam itu di bawah, dia turut bersama Islam di bawah dia tak tinggalkan Islam dia tak biarkan Islam dia tetap bersama Islam walaupun pun Islam berada dalam zaman kita ini kalau kita lihat zaman ini Islam itu berada di bawah setiap orang yang nak memperjuangkannya pasti dihina, pasti ditindas pasti dizalimi, pasti dibunuh namun orang-orang yang berjiwa perkasa ini, orang-orang yang hatinya kuat ini, orang-orang yang nak beriman kepada Allah ini benar-benar memastikan diri dia itu takkan berpisah dengan Islam sehingga dia itu menjadi orang-orang yang begitu dekat dengan Islam sanggup mati untuk Islam ha, ini yang perlu ada dalam diri kita ini yang perlu kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari ingatlah akhid tanpa Islam tak ke mana kita ni tanpa Islam kita ini cuma akan menjadi Sesuatu yang tidak berguna Percayalah akhir Hidup kita ini hanya untuk Allah Jika kita tidak gunakan hidup kita untuk Allah Rugilah kita Rugilah kita Dan Untuk mempergunakan diri kita Untuk Islam ini Satu-satunya jalan terbaik Adalah kita ini berjihad fi sabilillah itulah ibadah yang paling agung dalam Islam ibadah yang menjadi zarwatus sanam dalam Islam puncak tertinggi dalam Islam yang jika kita berada padanya jika kita berada dalam kelompok-kelompok orang-orang yang berjihad ini maka akan ditinggikan darjat kita di sisi Allah insya-Allah A'udzu sesungguhnya orang-orang yang beriman berhijrah dan berjihad dengan harta dan nyawa di jalan Allah Itulah orang-orang yang ditinggikan darjatnya oleh Allah dan mereka lah golongan yang menang insya-Allah. Wallahu alam bisawab. Insya-Allah kita ini akan dapat kebaikan daripada Allah sehingga kita akan menjadi golongan-golongan yang beriman, berhijrah dan berjihad. Wallahu alam bisawab.